Carlos Diz, Carlos, hola, ongetorri. Eskerrik asko egunon. Ongetorri zure etxera? Bai. Astean <laughs> behin meintzat zure etxea, da, Euskaderatia. Bai, eskerrik asko. <laughs> Xabera muriz egunon, Xabier. Bai, egunon, berri. Zuri etxea hitzak zehirauk itzen dizu? Ba, dena, gauza asko, esan duzun esamei fizikoa, ba, fisikoa baino gehiago, simbolikoa, afektikoa, natura, ba, dena. Bat ez ere, ba, ba jaiot etxea, ba, nik usteo, kaleko batek, ezin duela behar, da bestekin nola ikusiko duen baina guk etxearekin ingurua, lurra, animaliak, natura guztia, bisiko noan bisibidea dena, ordua ba, hori guztioi ba, etxearen kontzeptuaren barruan sartzen da. Beraz ba, nire nireu edo umezaro edo gastaro osoa sartzen da etxearen kontzeptu hmm. handi horren barruan. Ba, Ikarloxi si, etxea ditzak dio zaio sugeritzen dio. Niri ordea pixua. Pizilagunak... Pizu horrein du beharra. Hori, <laughs> <Piso. laughs> haurtzaroa eta gaztaroa gurasoen pisuan pasatu nituen, uh -huh. eta horrein ba, emazteadekin eta labarekin, horrein ba, du beharreko pizu horretan orduen hori bizitza etxea Bye. daukat lotuta pizu e, kontzeptuarekin. E, Iritarran ezin aldetik, ba, hori, normala. Bizitza ra, etxe bizitza bloke batean, e, pizu batean bizitza bai, amabi eda... pixuko... Edaikuntza handiari handi batean. E semeala bek alde egiten dutenean gurasoi geratzen zaien utxuneaz. Askogitze egiten da zuri hori oraindik urrute geratzen zaizu Carlos? Ba, bai. Ustut hori m mm, gertatu arte ezin duzula imaginatu nolakoa izango den, Pentsa dezaket mm. nere onerako izango dela, nire txarrerako, baina nola jokatuko dudan momentu horretan, egi ba, esan, ba ezin dut ezin dut esan. Hor E, nire etxe bizik, bueno, nire nire bizinei zen eraikinean ikusten dudana da e, gurasoak bizi bizirela eta semea labiek, lortu dutela etxe erostea eraikin berean, hori ez dutu erdzen, <risa> <risa> <risa> <risa> hori bat aboz garen pisua eta besta zeigarrenean yeah. hori kasu asko dauden nire eraikinean e, horrelakoak ez da, hori hori ez dutu erdzen, Etxetik tribaldin bazoaz, mesedez, gotxineko distantzia oi kilometroa Por Díaz zure kasua Carlos 20 kmko distantzia dago? Bueno, enbestez. Eh bueno, amar, bueno, Madrid handia da baina hori, urrutibizi uh, da 10 11 kilometrora ta, ta ezin dut horrela mm, Erabili nahi dudan erako, alabaz arduratu dadin, hori beste askok egiten duten bezala, bai. baina beste aldetik horrek ematen dit, ba, askatasun handiagoa, ez da? E, Xaberrak, zabateko distantzia utzuko luke, ngulaso eta artean, etxe iragoakiena? Ba, ez daki, ba, ez dute ba, horren besterik, eh? pentsatu baina urruti egi juan ezkeron ikustu, pena ondia hartu guna eta ba, normalean, ba, ondo, konpondu bazara, ba, Inguruan edo ba, alako distantzia eskuragarri batean balitzitzate etxarra ako baina hena etazio oraindik e, pentsatzen ere eta. Horn ikute dueta alderik ondina dago bueno, aldea handia guk oraindik Carlosek ba, etxikia daukata nik ere oraindik etxean bizi du baina. ume izateari uzten diotenean hor dagoela lehenen go halako ba, inflesioponua handi bat. Orduan e, umea den bitartea bat noiz, bamaik habia haala amaaboturtegin eskapatzen azten direnean, ordu e, etxebarruan ere gertatzen da hala go distantzia bat. Hori ba bizi izan dut eta bizi izan du. Orain bestea ba ez da izango den. Mm -hmm. e, bueno, etxea garan, gero euskeraz e, etxegiterakoan, e, gure etxea, nere etxea, euskaraz beti gure etxea esan izan da Xabiar. Orain hori noizbete ipatu dugu galtzen ari da orain gehiago esaten dugu nere etxea. Ez gure. Bai, kulturare galtzen ari delako da horre badauka zentzu haundi bat e, familia ba, ez da izaten ni go izaten da ta orduan duan ba, nik eskola ta etxea umetan ere ba, berrizten dituen niri alako korapillo intelektual eta sentimental haundi etorre zitzean seminari joatean ura etxea zela eta familia berria zela esaten asezitza izkidan yeah. eta orduan duan esaten nuen baina no? La izango dago familia hemen ez dago gurasurik hemen ez dago oneskarik hemen ez dago emakumerik hemen ez dago animaliarik hemen ez dago lurrik ingururrik Bai, nahi duzun analogia guzti, baina ni ezin ditute konbentzitu ura e, beste etxe bat edo beste familia zela, orduan, ba, etxea ikusten duzunean, ba, gu ikusten du, ni beti etxean, persona, familiak eta e, animaliak ere etxeko eta orduan gu gara orduan, ba, ni hori Ba, morrizketa penagarria iruditze zait baina ahorra da gure kultura eta ba, mm -hmm. batzuketan auldu egiten gara eta horretan auldu gara Horein txalatuko joat Carlos eh? e, Carlos, pena da gure etxea izenda pena galtzea eta orain denok joi do, denok nere etxea erabiltzean gure etxea erabiltzea Bai, e, oitura baldin batzen gure zerretik eztu gure esaten segitu behar, behar ba bueno, xaberrakoak ezak egarra zoia aldatu garela edo gure izaera aldatu dela Aña bestela, pentsa daiteke modu berean izan gaztelaniaren eraginagatik, ezta? Mm -hmm. Ba, lenengo pertsona singularrekoa dagoela mm, errotuagoa gaztelanean eta gerota gehiago ari gara edaten gaztelaniatik euskaraz ari garrenean ere eta izan le hori eragin lingüistiko utxa, ez dakit, eh? Gero gaztelaniaz beti erabiltzen da posesibo posesibori, goratabera, eta euskaraz, edo gure, edo ezerrez zuzenean, etxea, etxea, etxea, ez da? Mm. Ta badirude gaztelaniaz beti azpin barratu behar dugula norden jabea, ez da? Kostatu baldinbazai gordaintzea, argita garbi kera daudian norden jabea. Mm. Enpixuaz, Carlos, zuk etxeari, zentzu filosofiko eta simbolikorik ematen diozu? Ba... Ikasi dut ematen ba, ikasketengatik eta irakurketengatik, ba, Euskal literatura irakurtzeagatik esate baterako, horr mm. ba, ikusi dut etxeak Euskal durentzaat pisu handia duela, ba, eren, eh, mm, poema, eh, ez da Euskal poesia beren poema ezagunena... Mm, etxea itxarekin hasten da Gaboral Estiren nire etxea defendituko dut horrek mm -hmm. sekulako indarra du Euskal Dune eta zeo zergatik izango da ez, e, etxuen esaten nire jatea defendituko dut mm -hmm. edo nire aitaren ez eta bestetik hori, badibas hori, euskal literatuan ikusik dut garrantzi hori argi eta garbi, ba, norbaitik galdetzen badiozu ordean Pedro da Gerre esate baterako, mm. ba, jende gutxi jakingo du, baina esaten maldin bat dugu asu lartzela, ba, jende gutxiak jakingo du. Hori ba, zelako Pedro da Gerre jaio zen zerria, ba, eta hori mm, tradizioa izan dela euskal herria daki dela, hori nik irakurritakoa da, ba, jendea ezagunagoa zela, mm, izenagatik edo abizenin gati baino, jaiote txegatik, eta baserria baldin bazen hain batu Angel Angelertxundi, ba, andu guztintzat, hori zalako aitaren baserria den izena. Eta hori asko gustatzen ditu. Kale kume, nive zalako kale batentzat, hori da, ez da git, oso berezia. Xaber, aresteri buruz edo, zarei duzu zarabait?